наче одірване від тулуба і скорбно кахиколо, дивлячись на нас докірливими і мутними очима. Він ніколи не бив нас. І тільки раз, боляче, сіпнув мене за вухо, коли я об фанерну перегородку до вчительської ударив свого товариша. Спокійно і терпляче робив він своє непомітне і велике діло. До кожного він підходив індивідуально і різними чарівними ключами одмикав наші душі. Я був першим учнем, хоч і ніколи не вчив уроків. Просто така в мене була пам'ять. В одному класі зі мною вчилася дівчинка Ліза. Вона давала мені пиріжки і довго дивилася на мене, наче хотіла щось сказати, і ніяк не могла. А я по темних кутках Плакав од муки, що не можу сказати їй, як я її люблю, що лице її в райдузі золотого волосся, з синіми й печальними очима, що ночі мені сниться, що цілі дні ходжу як у сні, повний нею. І в світанковим трепеті моєї закоханої душі звучало «Міле, знаєш лі, вновь відділ тебе я во в сердце проснулась любовь, ты улыбалась мне. Где-то в далеких лугах ветер вздохнул обо мне. Степь почивала в слезах, ты размечталась во сне. Ты улыбалась, любя, помня о нашей весне. Благословляя тебя, был я весь день, как во сне. Андрей Белый. Була весна, і ми з Лізою пішли за станцією готуватися до іспитів. Ну, звичайно, в підручники ми не заглядали, але я ніяк не міг сказати Лізі про любов. Я тільки незграбно йшов за нею, дивився на неї як на святу і молився на її золоту потилицю. Одне її віяло таким щастям і ароматом, що я... Захлинався, коли говорив. Відчував, що кров розірве моє лице, але не міг сказати їй про свою таємницю. Ми ходили у світлій шумі. Я дивився на її ніжні рухи, як вона томно повертала своє лице і поправляла непокірне волосся, що вітер жартівливо розгортав на її рожевих і голубих скронях. Коли ми поверталися в село, Хлопці кричали мені, «А куди це ти її водив?» Ліза відповідала, «Ні он, а я його воділа». І дійсно, я спотикався і йшов за нею з блаженними повними сліз очима. Мені хотілося, щоб ніколи не було села і цих противних хлопців, щоб я вічно йшов за Лізою, дивився на її ніжні рухи і молився на її золоту потилицю. Моя любов була як квітка в росії, що п'яно хитається в янтарному полі і молиться на зорю, і плаче багряними сльозами зорі від щастя. Моя душа подібна була до амфори, і я обережно ходив, щоб не розплескати своєї радості. Була якась насолода у тому, що я мовчу, хоч і знав я, як щасливо засіяють сині і кохані очі, бо часто, коли ми бавились, ми, мов навмисно, притулялися одне до одного, і з розширеними очима, бліді й щасливі, слухали тепло й жагу наших тіл. Тільки тепер я відлізеної подруги узнав, що вона мене любила. За вікном синя вечірня печаль, і заплакане лице моєї молодості. Дивиться в шибки. Між нами тільки скло. Ось я встану, візьму лізу за тремтячу руку і скажу їй про свою любов. Загляну в бліде восторжене лице, і мої губи відчують солоне тепло щасливих сліз. Я глибоко вдихатиму дороге дихання і питиму з заплаканих вій сльози росу першої любові. Та не скло між мною і моєю молодістю, А довгі огненні роки, Повні любові і смерті. Іноді образи встають перед мене, І прокляте марево їх затуляє від мене Сині далекі очі моєї першої любові. Дзвонить годинник, Отбиває хвилини, Що вже ніколи не повернуться. Чорні вказівки не покрутяться назад, Крізь кров і сніг Мого минулого, Щоб наблизити до мене Розширені й кохані очі. За вікном Риплять кроки перехожих І плаче Моя молодість. Пухка й срібна зима В холоді багряних зір І далекого сонця Рипіла на вулицях Третьої роти, Коли ми з батьком їхали Шукати щастя на Полтавщину. Недалеко від Черкас Біля містечка Мошни в Сосновому Бору жив наш родич Микола Уваров. Він був лісовим інженером, і батько хотів знайти в нього працю. Недалеко від Черкас нас висадили з вагона, бо ми їхали зайцями. Була ніч. Стомлений батько ліг і заснув біля станційного буфету прямо на паркеті. До него підешел жандармский офицер и носком блискучего чобота вдарив его в бик. Вставай! Батько встал. Лице ему налилось кровью вид несподиванной образы. Вы должны вежливо сказать, что здесь спать нельзя. Но как вы смеете бить человека ногою в бок? Неужели вы только для этого получили образование и считаетесь интеллигентным человеком? І марно йому офіціант злякано шепотів на вухо, що «Он тебе засадить в тюрму. Батько не звернув на це уваги і так от читав жандарма, що той почав вибачатись, купив нам квитка до Черкас і на прощання гаряче тиснув батькові руку. З Черкас ми йшли шумним бором тридцять верст до Уварова. І коли ми війшли у великий білий будинок, Уваров Високий, стрункий і чорнявий, закричав на батька. «Ти чого здесь?» «Я муж Антоніни Дмитрівни Локаташ». Лице Уварова одразу стало привітним, і він простягнув батькові руку. «Я попав у дійсний рай. Море книжок і цукерок». Діти Уварова були як квіти, безжурні й щасливі. У них був репетитор, розкішні кімнати і багато розваг. Вони грали на піаніно, грали в шахи і вчили мене танцювати. Але я був не згаданий ніяковий, я тільки читав,